Godmorgen og velkommen til tirsdagens udgave af Euroinvestor Morgenheder. Det er blevet den 24. oktober, og i dag lander der regnskab fra den danske transportkæmpe DSV samt forsikringsselskabet Top Danmark. I dagens morgenheder fokuserer vi dog på Novo Nordisks vægttabsmedicin. For den store efterspørgsel efter medicinen kan betyde, at det bliver svært for helt almindelige danskere at få tid hos deres læge. Vi skal også runde markedsrenterne, der er mandag til mere end 5%. Vi starter dog med at vende blikket mod den populære kryptovaluta bitcoin, som har nået sit højeste niveau siden maj sidste år. Du lytter til Jero Investor Mit navn er Adam Geil. For lige om snart kan du formentlig købe den digitale mønt bitcoin på en helt ny måde. Og det har givet vind under vingerne til den digitale mønt der er steget med hele 12 procent det seneste døgn. Dermed har kursen ramt over 34.000 dollars, hvilket er det højeste siden maj 2022. Fremgangen sker efter, en række kapitalforvaltere er på trapperne med forskellige bitcoin-ETF'er, skriver Bloomberg. Det gælder bl.a. verdens største kapitalforvalter BlackRock, som eftersigende er på vej med sin børshandlede fond iShares Bitcoin. Det er ikke første gang, at ETF'er med kryptovaluta er i støbeskeen. Tidligere har den amerikanske børsmyndighed SEC dog sat en kæp i hjulet på ETF'erne, så de aldrig så dagens lys. Argumenterne dengang var, at der var svindel og manipulation i det underliggende marked. ETF står for Exchange Traded Fund, og begrebet dækker over en børsnoteret, ikke dansk investeringsfond. Den store efterspørgsel på Novo Nordisk's vægttabsmedicin Wegovy redistikerer at betyde, at det kan blive svært for alle patienter i Danmark at få tid hos deres læge. Det skriver Ritzau på baggrund af en historie i Jyllandsposten. Ifølge en prognose fra praktiserende lægers organisation PLO står læger i Danmark for første gang i 12 år nemlig til at bryde det aftalte økonomiloft over deres indtjening. De praktiserende læger vil ved årets udgang have haft så mange ekstra konsultationer og blodprøvetagninger, at de tilsammen med at tjent halvanden procent, svarende til 140 millioner kroner mere end aftalt, viser prognosen ifølge Jyllandsposten. Og omkring halvdelen af den forventede overskrivelse kan tilskrives. Grigowi vurderer formand for PLO, Jørgen Skadborg. Det er ret vildt. Vi har aldrig tidligere oplevet, at et nyt lægemiddel på den måde meget pludselig kommer på markedet og lægger så stort beslag på vores tid og økonomi, siger han til Jyllandsposten. Ifølge formanden er konsekvensen af det her enten, at lægerne skruer betydeligt ned for deres aktivitet i slutningen af året, eller at de groft sagt arbejder gratis i en periode. Og hvis lægerne overskriver udgiftsloftet i år, så vil det få konsekvenser for dem i næste år, og her vil de nemlig blive trukket for et beløb tilsvarende overskridelsen i år. 86.000 danskere har i løbet af årets første 8 måneder fået udskrevet vægttabsmedicin. Størstedelen af recepterne er udskrevet af de praktiserende læger, og det er nemlig muligt for dem at udskrive medicinen til svært overvægtige patienter med et BMI over 30. Overvægtige med et BMI på mellem 27 og 30 må også få i hvis de på samme tid har helbredsproblemer, der er vægtrelaterede. Den kendte milliardær- og hedgefond-investor Bill Ackman tør ikke længere satse på kursfald til obligationer. Og det kan være en af årsagerne til, at den 10-årige amerikanske statsrente blev sendt ud på store svingninger mandag. I løbet af mandagen steg den toneangivende rente nemlig med 10-11 basispoint, hvilket løftede renten forbi 5 Det er første gang siden 2007, at det er sket. I løbet af dagen vendte den dog om og faldt tilbage til 4,8 procent. Bill Ackman, der står bag den amerikanske hedgefond Pershing Square, skrev således på det sociale medie X mandag morgen amerikansk tid, at han så for meget risiko. Der er alt for meget risiko i verden til fortsat at være kort i obligationer ved de nuværende langsigtede renter. Vi dækkede vores korte positioner i obligationer, skrev Bill Ackman på X ifølge MarketWire. Med andre ord ser han en risiko for, at der pludselig kommer en stor efterspørgsel på de amerikanske statsobligationer på grund af øget risikofrygt og bekymring. Eksempelvis på grund af en eskalering af konflikten i Mellemøsten eller krigen i Ukraine, og fordi renten omkring 5% er ganske attraktiv for en sikker investering. En stor appetit på obligationer vil sende kurserne op, og samtidig de effektive renter ned, og derfor reagerer markedet på meldingen om frygt for at blive fakket på det forkerte ben, skriver Market Wire. Ifølge medietjøet Forbes er Bill Ackman nummer 802 på listen over verdens rigeste personer. Han har en formue på 3,5 milliarder dollar, svarende til godt 24,5 milliarder kroner. Det var de nyheder, jeg havde udvalgt til dig her til morgen. Husk, at du som altid kan følge med på Euroinvestor.dk i løbet af dagen og lytte med på Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.